Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Nadamo se da ste dobro i u idućih sat vremena progovarat ćemo jednoj vrlo zanimljivoj temu koju možda često izbjegavamo, a riječ je o strahu. U goste nam je došao Fr. Svetozar Krajević, gvardijan samostana bezgrešnog začeća Blažne djevice Marije u Zagrebu. Fraseto Svetozare, dobro došli. Dobro vas našao. Evo, mi ćemo se zapravo na samom početku osvrnuti na jedan zanimljiv online formativni susret Franjevačkog svjetovnog reda koji je održan 13.3. i što je zapravo također bila jedna novost u ovo pandemijsko vrijeme kada se i mi unutar Franjevačkog svjetovnog reda nastojimo prilagoditi ovim okolnostima, odnosno pronaći mogućnosti da se susrećemo bez obzira na sve poteškoće koje nam se pritom pojavljuju. I taj susjet je zaista okupio i veliki broj ljudi, naše braće i sestara. Bilo je interesantno zapravo sudjelovati i pratiti kako su i reagirali na, na vaše razmatranje. Pa zapravo je to i poticaj zašto smo vas pozvali u ovu današnju emisiju. Još nas malo više stvari zanima o strahu. Tako da evo na samom početku... Uh, kad se osvrnemo na tu temu, vi ste veliki naglasak stavili na samom početku na to može li nam strah pomoći da mudro prosuđujemo, koja je povezin za straha i sebičnosti i još puno nekih drugih zanimljivih tema. Volio bi možda da krenemo u ovoj emisiju s onim temeljnim pitanjem zašto se mi bojimo toliko i zašto nam je nelagodno govoriti o strahu kao da je to nešto čega se sramimo, što ne želimo javno svjedočiti a možda baš i to neko naše iskustvo, a svako od nas ima takvo iskustvo u, u nekoj od životnih situacija, možda bi i to druge obogatilo na neki način. Pa mo, mogao bi čovjek govoriti o nekim dubinskim razlozima zašto, zašto čovjek ima, ima strah, negdje je to u njegovoj genetici I, i, i ne može čovjek postojati ne može funkcionirati, ne može tu svoju dimenziju straha nikako isključiti jer izgleda kao da je to njegova stvornost, dio njegovoga stanja i on takav funkcionira i tako istoga svoga stanja funkcionira i istoga stanja gdje među ostalim i razum i dobra volja i, i ljubav i ideali i sve to, ali sve to dodirnuto s dozom straha. To je čovjek. Ono što često kažemo da je strah nedostatak ljubavi. Onda ljudi kad to čuju koji iz se trude i oko ljubavi, a osjećaju i strah, misle ne, da ne, nisu... Ne, to ne, je posve krivo shvaćanje. Ne, ne, ne. ne. Strah, je, strah je cijena koju moramo platiti. Strah, strah je, evo, kad idemo putem, to je kao da... Kad idete i, i kad koračate, morate određene radnje raditi. To je isto tako kada idemo kroz život, kada koračamo, među ostalim tu je e, strah bitni dio toga ljudskoga hoda. I, I znam kao malo dijete, hrvao sam se sa strahom idući u školu ili, ili jednostavno, kada smo bili u kući, kod nas je uh, jedna kuća bila uh, gdje, uh, gdje smo živjeli, a jedno 150 metara bila je štala. I, I tamo su bile krave ovce, što je bilo. I nekada morate po noći otići. I sada, sada po noći otići tamo, to je bila baš avantura i, i baš je bio strah. I ja sjećam se, ja sam sebe trenirao ja sam sebe vježbao, išao sam, bojim se, ali ide. Mm -hmm. ide. Postojala je odluka, jednostavno se niste bojali u tom dijelu da ste krenuli s koračkom. Bojao ste. sam se, mm. bojao sam se, išao sam I, i trpio sam, osjećao sam bol dok sam išao, ali sam išao. I, to je isto kada imate važan ispit u školi ili, ili u početnim godinama škole ili negdje na fakultetu ili kada netko ide polagati onaj neke konačne ispite, recimo doktorat ili tako dalje sve sam to vidio i sve sam promatrao ljude kako se to događa, strah je uvijek, uvijek prisutan jednako, ali Bože moj kad bi se ravnao po tom strahu, uvijek je prisutan, a kad bi se ravno nijedan ispit ne bi položi. Nikad ne vidiš ono ispjetu. Da. Evo vi često zapravo govorite upravo o toj svojoj osobnoj dimenziji, pa možda će biti zanimljivo i nasi, našim slušateljima da, da i taj dio još malo više osjete. Evo, iste gvardijan, sad također donosite odluke i prije toga ste bili na nekim vodećim, odgovornim, upravljačkim pozicijama govoreći svjetovnim jezikom, jel? ali donosili ste važne odluke. i Danas ih donosite. I vjerojatno svaki put isto također osjećate jednu tu dimenziju. Straha. Evo, sjećam se, mogao bi, evo, na tu temu mogao bi pričao da čitao o svom životu, od, od ranog djetinstva do, do današnjega dana. Sjećam se, ovi dana na je nešto uključi bila aktualna tema života i smrti pokojnog našega fratra, Fraslavka Barbarića, Barbar. kada je on 2000. godine redovito jednoga petka išao gore na križevac sa hodočasnicima i gore je. Gore se dogodila ta svečanost njegove smrti. Gore ga je gospodin pozvao to je bilo, to je bilo za nas, to je bio događaj ono koji vam opećati život prije i poslije. I sada treba, treba nastaviti dalje. Mm -hmm. I imamo sve to što je on radio, što je on nosio na svojim širokim vremenima i to je sve funkcioniralo, ali smo vidjeli, osjetili smo strah. Treba sve aktivnosti liturgijske nastaviti i to kvalitetno. E, treba njegove te socijalne projekta i programe koje je on započeo kvalitetno nastaviti i onda, evo, Moramo s vjerom u ono što je jedan čovjek radio, moramo to s vjerom prihvatiti, dati tome svoj pečat novu kvalitetu i ne znaš, vi ne znate kakav će vam sutra dan biti, ne znate što će vam sutrašnji dan donijeti. Imate određene poteškoće, ali odluke pravite, gotovo mora biti doza neodgovornosti. Mm -hmm doza, pa ako hoćete i avanture, jer činite nešto što pametan čovjek ne bi trebao učiniti. I što se ne može predvidjeti. Ali? Što se ne može ni kontrolirati. Mm. Jer mi, mi u, u našoj naravi je kontrolirati. Mi želimo kontrolirati i ako kontroliramo, onda s kontrolom u stvari mi a, bježimo od straha. Mm. I što više kontroliram manje, manje je straha. I onda... I onda čovjek želi kontrolirati. A ne možete, nego morate ići s vjerom, svjestan, u potpunosti kao da ste u oceanu i idete i voda vas nosi, ta bujica vas, život vas nosi, uvijek snadom baš neće vas progutati. Biće dobro i vjerujete da će bit. Ne znate sutra koje vas rješenje čeka, a negdje strahujete za živote koji su u taj sav proces uključene, ali negdje vjerujete da će biti dobro. Strah i vjera su zapravo za vjernika usko povezani. U stvari, u stvari strah je dimenzija vjere. Dakle, mi vjerujemo kada se bojimo. I, i, i vjera u stvari ide ruka uz ruku sa strahom. I vjerom, u stvari, ja uspijevam se nositi sa strahom i idem dalje. I, I taj strah, on u stvari neprestano izaziva vjeru. Nešto hoće da mi zamrači moj sutrašnji dan. I, i ja ne vidim sutra, sutrašnja sva rješenja. Mm -hmm. I sva vrata koja moram proći i koja moram otvoriti. I strah hoće to sve zamračiti... Evo, ti ne možeš ići tim putem. E, Onda, evo ja, ja idem, ne mogu kontrolirati sve to, idem, vjerujem da će se, kako koračam, iz koraka u, u korak, vjerujem, ja sada ne moram imati rješenje, ali vjerujem da ću sutra imati rješenje ono koje će mi sutra trebati. Mhm. Mm kad se vratimo i zagledamo zapravo u živote svetaca, pa tako i franjevačkih svetaca, onda vidimo da a, svi njihovi životi uvijek su uključivali jedan dio straha. Nije, nisam nije bilo bez... izostavno. Nije se moglo bez toga. Nije se moglo bez toga. To je, to je, pa to je se i definiralo kada, kada Marija mora svoj korak napraviti i svoj fijat strah se tu spominje. Dakle, on je, on je prisutan, on je dimenzija čovjeka koja je tu i, i sveti Franjo. Ja mogu zamisliti to je, to je bio čin. Čin je to bio konačni, biblijski čin. Mm -hmm. Evo, o, on prihvaća svoga nebeskog oca kao svoga zemaljskoga oca mm -hmm. i ide, polaže sebe u, u ruke svoga nebeskog oca i, i vjeruje da će to biti dobro. U godini smo Svetog Josipa, sad ste spomenuli Blaženu Djevicu Mariju, ali evo, ja bih stvarno volio da prvi plan stavimo i Svetog Josipa i strahove koje je on proživio. Pa, to, to, evo, to, to je izvrsno, to, to je izvrsno. To, to je... To je Dakle, Bog je, nije on uvijek sve Josipove probleme rješavao. Josip je uvijek išao u dubokoj vjeri. On je u, stvari, on je u stvari bio spreman sanjati. On je bio spreman u tišini, u jednom općem neznanju, u mraku, što se to događa i ne zna, on sanja u stvari da je on sluga Božiji. Jer to mu je jedini cilj, to mu je jedina želja. On ništa drugo ne želi. I on sanja, evo, to je, Josipe, to je tvoje rješenje. I on se u potpunosti u stvari povjerava tom snu koje ga je doživio kao prosvjetljenje, dar i on odlazi na bilo koji put koji je se našao pred njim. I, i to je bio put, neizvjestan. Danas, Danasnjim riječnikom govoreći on je bio Boži vojnik, Boži borac. On je dio Božega plana. On je on imao zavjet služiti gospodinu. On je taj zavjet, prihvaćajući taj zavjet, on je prihvaćao svaki rizik koji je s time bio uključen i odlazi na daleko putovanje. To je putovanje kako u Egipat, tako i putovanje duše koje je daleko, koje je teško, koje je mukotrpno, to unutarnje povjerenje tom tihom glasu da, da odgovara i da ostvaruje Boži plan. Kad god zapravo osjetimo taj strah, možda bismo se trebali puno više ostaviti upravo na taj primjer sve obitelje, koji zaista su proživljavali vjerojatno stvari koje mi ne možemo Evo vi ovdje sada dotičete jednu temu koja je, koja je egzistencijalna, koja je dramatična kao i sami život. Netko tko se bavi biznisom reće vam da je najgore u životu živjeti bez odluka. To je onda početak smrti, početak kraja. Ništa se ne događa. I u stvari, sama Božja provjednost je nemoćna u tome. Jer uh, uh, odluke su alati s kojima mi idemo korak po korak. Idemo dalje. I ja, ja promatram i često susrećem mlade. mlade. Kad kažem mlade, to su više oni od 30 do 40 godina i ženski i muški, koji su začahurili se u svoje, u svoje sigurne neke prostore, oni su zatvorenici, oni su u stvari u tamnici, u samici svojih strahova, nije mi došla prava. Mm -hmm. Nisam susreo nekoga kom mi odgovara. Neki idealan model koji je... Nema, sad, ne, velečasni ne mogu nikoga naći. I onda čovjek postane zatvorenik toga svoga stanja i ne može ruke svezane, noge svezane, pamet svezana i ne može dalje. Ne može dalje i tako stanje. A šta treba? E, treba u stvari izići iz toga i odluke praviti. Odluke praviti koje su potrebne. I, i te odluke uključuju e, dramatične rizike i uključuju mogućnost da i pogriješimo. Ali, evo, to je, to je jedan čovjek prihvaćajan rad. Možda u takvim situacijama često se mi, kao što ste vi rekli, zatvaramo u sebe i to je opasnost pogotovo našim brastvima u zajednicama, u redojima, kao što je Franjevački svjetovni red opasnost jedne strane da mi ostajemo za čahureni kao što ste rekli ali opasnost da mi kao braća i sestre ne vidimo potrebe drugih i njihove strahove ne prepoznajemo pa im onda ne idemo ni u susret. a možda bi neki naš poticaj njima značio u tom trenutku jako puno da se otvore da se odvaže. Malo prije vi ste spomenuti u Franjevačku karizmu i, i život svetoga Franje te odluke koje su bile njemu potrebne da bi Napravio te Božije korake i da bi u stvari u tim Božjim koracima, koracima koje je on za svog gospodina napravio, on je stvorio prostor gdje gospodin može prebivati. On je stvorio prostor gdje braća mogu doći. On je Istina, on je napravlja strašni rizik, ali tu su na ljudi dolazili u taj prostor njegovih odluka. Njegovih hrabri odluka, on je odlučio, evo, Bog mi dade braću. On je stvorio prostor u svojoj duši za svoju braću. I, i, danas, i, I danas to je egzistencijalna potreba u našim bratstvima stvoriti prostor za braću i sestre. U našim, u našim zajednicama svećenčkog reda, mm -hmm. u našim biskupijama, u zajednicama se stara, u obiteljskim zajednicama stvoriti prostor, prostor da se dijete rodi. Strah. Pa naravno da je strah. Pa naravno da je strah. Mora biti strah. To je, to je put rođenja. To je put života. Ne može drugačije. Ali š, Bog, ako mi Dozvolimo da Bog uđe u te naše prostore gdje prebiva strah, ali gdje su čudesni prostori duše u kojih se nasali evo, u Franje, čitava zajednica. Ako mi danas otvorimo te prostore, Bog će isto i danas činiti čudesa. Evo, šta to znači odgovoran biti? Znači, odgovoran biti znači dozvoliti Božje providnosti da učini čudesa, a ne da moja sebičnost bude zadnja riječ i da moj strah, da ja budem odgovoran i da strah uvijek odgovara, pravi moje odluke. Hvala vam, fra Svetozare, na prvom dijelu. Kratki glazbeni predah opet uz pjesmu Poticaja za sve vas koji se bojite. jer ja sam s tobom Da te čuvam od svakoga zla Ne boj se jer ja sam s tobom Da ti dajem miran sam, Jer moja ljubav je istina Moja ljubav liječi srca slomljena Jer moja ljubav je istina moja ljubav liječi srca slomljena Ne boj se, jer ja sam s tobom Ja sam te odkupio, Ne boj se, jer ja sam s tobom Imenom sam te zazvao Jer moja ljubav je Ljubav vječi srca slomljena Jer moja ljubav je istina Moja ljubav vječi srca slomljena Dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, emisije o Franjevačkom svjetovnom redu. S nama je danas u gostima Frasvetozar Svetozar Kraljević, Gvardijan samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu, a naša tema je strah. Ako ste se tek sad priključili, a simpatizeriste Franjevačkog svjetovnog reda, Sjetite se našeg naziva emisije Poziv u svijetu. Mi dakako živimo u svijetu, izloženi svim svjetovnim okolnostima, pa isto tako smo i svjesni da je veći dio nas i vas u ovih zadnjih godinu i pol proživio i neke posve opravdane strahove egzistencijalne vezane uz pandemiju u potrese. Kako se ponašati u tim okolnostima? Fra Svetozare Što možemo s tim strahom. Da to je, to je uistinu drama. I te ruševine i rane su nas gradama, ali su još dramatičnije i bolnije one ruševine koje su nastale kod ljudi. Recimo, kada, kada, kada čovjeku, ne daj Bože, padne kamen na ruku pa povrijedi, pa je teško se vrat u probitno stanje i bojim se da nekada taj udar, taj šok potresa bude tako težak da jednostavno naš, a, naše snage ne mogu to podnijeti i ona se teško teško se vrati u prvobitno stanje tu i, i, i, i onda, onda idemo, idemo a, i govorimo svi govore o fizikalnoj terapiji mm -hmm. Mm -hmm. i idemo vježbati ruke, noge to nam, to nam puno pomaže ja bih rekao da je za ovaj strah a, fizikalna odnosno mentalna, odnosno neka ljudska terapija uh, od najodlučnije, uh, od odlučujuće važnosti. Gdje, mislim, danas više nego ikada, pozvanimo smo se truditi ohrabriti jedni druge. I to neprestano svakoga dana ohrabrivati, lijepo riječ kazati, pa ponovno, i ne mora to biti spokriće, ne mora vaša kosa biti najljepša da bi ja nju pohvalio. Mm -hmm. Jednostavno, i zanimljivo je to, ako mi, e, z, znate to, Bog stvara riječ, Bog izgovara riječ i riječ postaje tijelom. Mi zaboravljamo da mi imamo istu snagu. Kad mi izgovaramo riječ, riječ se ta ostvaruje, i ona riječ koju mi izgovaram u svojim životnim prostorima, ona riječ postaje i, i ne, ne može se dovoljno naglasiti koliko je to važno koje mi riječi govorimo svojim obiteljskim okruženjima ili bilo gdje u firmi. Kako je to pogobno i tragično recimo gdje se u firmi ili u obitelji psuje. Jer svaka ta riječ postaje realnost, stvarnost, jer riječi, one se ostvaruju, one se utjelovljuju. I, i psovka jednoga čovjeka utjelovljuje se u dijete njegovo, u njegovu ženu, u njega samoga. I, I onda to ruši svaki još trag samopouzdanje, onoga svega. A onda, u svijetu toga, u svijetu toga rečenoga, Onda možemo još više razumijeti koliko su važne sve te riječi. Bilo da su rečene u molitvi, bilo da su rečene na svakom koraku, gdje jedne druge ohrabrujimo i pozitivni neki duh širimo, gdje, gdje evo, muž dolazi s posla, umoran, hajde daj recimo lijepu riječ draga ženo i suprgo, da, da se osjeća dobro došao kada dođe u kuću. Ma znam da si umorna i znam da, da vama nije bio jednostavan dan, ali ako nemaš spontano, ako nemaš iskreno tu riječ kazati, ma laži. Mm. Laži, ali reci. I zanimljivo, a, ako ja u stvari lažem i kažem... A, dobro si došao, a ne osjećam to, ali kad izričem tu riječ, dobro si došao, u stvari ja sam sebe mijenjam. I ono moje stanje gdje sam bio negativan, prestrašen, bojim se, u stvari ja mijenjam svu to situaciju snagom svojih riječi i onda u stvari svoje negativno stanje pretvaram u pozitivno i evo, Darujem dar dobrodošljice dragoj osobi. Evo, nalazimo se u vremenu korizme. A, vi sad sigurno ovih dana više ispojdate nego inače. Dolazi nam sjetnica, pa veliki tjedan. Kad ljudi u ispovjedi kažu da se boje, da također osjećaju određeni strah, koliko oni koliko oni prepoznate kod njih promjenu? Da, da zaista i oni kad se odvaže da vide da taj strah nije nešto što će trajno ostati prisutno. Baš na onom prvom dijelu kad smo govorili o primjeru svet, terapija je važna. Obitelji, ta, ta mentalna, molitvena terapija pozitivnog življenja u svakom obliku i na svaki način. Evo um, ja ljudima znam evo, ne, nedavno onaj, u jednom razgovoru sam sugerirao Hajde, uh, hajde, idi onaj, idite i počnite se baviti umjetnošću. Po, počnite slikati. Žena sada priprema izložbu. Hm. Evo, svaka mala aktivnost bit će dar duha svetoga. Dar duha svetoga, on dolazi u ti malim svakodnevnim stvarima. Ona se želi okrijepiti. U svakoj riječi on će doći i po jednomu lijepom obiteljskom ozračju gdje smo se okupili oko, oko svoje večere, oko svoga ručka ili doručka. Zanimljivo je da Isus najvažniju stvar svoje čitave misije ostvario, dozvolio da se dogodi u okviru večere. To se ti sveti trnuci zajedničkog življenja gdje ondan dolaze svi voži darvi, i nebeski i zemaljski i gdje nas Bog želi nanovo stvarati u, u, u stvari dok jedemo Bog nas novo stvara ali zar nije da i Duh Sveti zapravo progovara po tim strahovima dakle, dakle ako mu dadnemo ako mu dadnemo šansu i ako Duh Sveti mi ako mu budemo sluge, ne ravnatelji, ne, e, ne da mi stvaramo na svoju sliku neke stvari oko sebe, nego da dozvolimo gospodinu da on preko nas stvara obiteljsko ozračje na njegovu sliku, jer Duh Sveti uvijek stvara na nebesku božansku e, sliku a ne na moju ljudsku, bojim se da mi često stvaramo svijet na moju sliku, a zaboravljamo da smo sluge, da bismo trebali stvarati na Božiju sliku, pa bilo to večera, bilo to neko druženje, bilo to, pa hajde i zašto ne bi jedan tu mladih gdje se ljudi okupe, hajmo, zašto i to ne bi bilo prigoda za nešto dobro, uvijek mi je žao, uvijek mi je žao, ta druženje moraju biti, ali žao mi je kad, su, kad druženje postaju prigodno da se napijemo. To je i strah je često o, dobar teren za ovisnosti. Mm -hmm. no, strah boli. I onda jedna čaša, druga čaša i lagano mi smo riješili problem. Mm -hmm. U stvari svijek uči. Kako nam onda zapravo strah može pomoći da mudro prosuđujemo? Strah je uvijek velika šansa. On je uvijek kada je strah, dakle nešto se stvarno događa, nešto se treba dogoditi. Mi smo na nekom putu. Polazimo na ispit polazimo nešto raditi. Idemo kod liječnika. Idemo kod liječnika, to su sve mudri Trenuci. To su sve mudre, korisne, životne potrebite e, stvari iz kojih se čitavi život gradi. I onda negdje će Duh Sveti progovoriti, negdje će mudrost naša progovoriti, hajde, nemoj da ti strah bude jedina norma. Nego evo, Anđeo kaže... Mario, nemoj se bojati. Hoću reći, nemoj da strah bude jedino što tebi u ovom trenutku progovara. Nego, idi onim putem koji znaš. Kad idemo na ispit, boli me, boli me. Čitao moje biće je u strahu. Ja sam sam strah. Teško proživljavam tu činjuču da postojim. Postojanje mi je moje teško i neprijatno mi je, ali idem. E, ondan se otvore velika vrata jer time otvoram vrata moguć i mogućnosti da uspijem. I onda polažem ispit. I onda se ne... sami iznenadimo č... na kraju. Ondan se otvore vrata čudesa. čudesa. Hmm. Onda vidimo da je Bog stvari, dugo spremao da se otvore ta vrata čudesa i da se vidi kolike nam je darove pripremio. Kad se nalazimo u velikom strahu, ponekad zaboravimo i na naše sakramente. Da, to je... Uvijek se čovjek pita kako ću ja susret svoga gospodina. To je uvijek pitanje. Što, gdje ću ja njega susresti? Kad se budemo sreli. Kad se budemo sreli. Oči u oči. To pjesma kaže. I, i, I onda se tužimo da Bog ne poslužuje nas s potrebnim čudesima, s potrebnim intervencijama da bi nam pokazao put, da bi nam otvorio vrata, osvijetljio put i onda se povlačimo. I onda... Mi u stvari tada stvaramo Boga na svoju sliku. I, kakve tragične odluke tu u takvim stanjima mi stvaramo tadan Boga kako ga mi zamišljamo i onda u toga Boga ne vjerujemo i tog Boga počnemo mrziti. I onda sebe nazivamo nevjernici ili, ili već kako postupamo. To su strašni nesporazumi koji onda idu dublje i dublje, dublje i dublje, gdje onda kao u živi pijesak upadamo u svoje ništavilo. A šta je sakramenat? Sakramenat je, ma, meni je najsimpatičnije kaže, kad čovjek kaže, ma ne ide mi se na ma ne ide mi se velečasni na misl, ali sam došao. To je u stvari čitavi sadržaj toga. I ne treba ti se ići. I ne trebaš ti čovjek biti oduševljen za to da odeš. Nije to potrebno. Ili, ili, ma kako ću ja ići na ispovijed? Evo pogotovo sad u vrijeme korizma. Ja, kako ću ja ići na ispovijed? Ma kako to mogu učiniti? Ali, evo to se ti trenuci vjere, strah me, Strah me, ne ide mi se, ne znam zašto. Ne mogu ja opisati zašto je mene strah ići na ispovijed. Ali strah me. I ona, idem. Idem, moram. To, je, to mi je put, nema, nema drugog puta. I tako svi drugi sakramenti. Znam, znam pričam, je čovjek, dakle, došlo vrijeme, studirao teologiju i došlo vrijeme završava, diplomira i sad došlo vrijeme ređenja. Tu već za kojih mjesec dana, točno se na datum ređenja, i čovjek priča neizrecivi strah, nepojmljivo bolno stanje moga duha. Ja se sav tresem, ne mogu. Ne mogu. I on kaže ja sam to ipak na koncu shvatio da je to od Boga. Da meni Bog govori da se ja ne trebam rediti. I prekrižio sam to prošle uskoro jedno vrijeme i dolazi mi vrijeme već dugo imam djevojku i ozbiljno razgovaramo Poženit bi, spreman sa ja, spremana je ona i već se pripremamo i kako se mi više pripremamo, onaj isti strah se me ponovno pojavljuje. Ono isto stanje i duha i tijela i razuma i sveg mog bića, sve to zahvatilo, sve se to nekako meni okamenilo. Ja nisam mogao zanijekati sebe i prekrižio sam i to i nije to odboka. Da bi treći put ponovno to, to kora, vrijeme došlo za žendbu, onda sam ustvari šao kod liječnika, kod terapeuta da, me, da mi pomogne i onda sam shvatio koliko sam bio zalutao u ta svoja područja straha i koliko sam bio zarobljen, koliko sam sebe povrijedio u to vrijeme, koliko sam godina svoga života izgubio, koliko sam ljudio ko se povrijedio, koliko sam sebe zanijekao i svoju prirodu i ono zvanje koje sam imao, sve sam to pogazio jer nisam se mogao otrgnuti od toga zagljaja straha koji me zarobio i vrlo brzo kad sam sam shvatio da što mi se događa, lako se sve riješilo i čovjek je vidio da je strah samo bilo prolazna vrata. Evo na svim ovim primjerima i koje ste danas spomenuli, vidimo zapravo kolika je tu snaga zajedništva i bratstva koje može izvući čovjeka u takvim trenucima. dat mu neki oslonac. Opet se vraća nam jedno pitanje, kako je odlučivati u stvari jedna, jedna stvar koja je bitna u tome da bi čovjek prebrodio te svoje krize straha i da bi strah bio nekako jedan dio procesa koji vam pomaže u stvari, a ne ruši vas jer ne mora biti jednostavno, ne mora biti lagano i ne smije neće. U stvari, potrebno je vjerovati u čovjeka. I ne treba tu biti puno dokaza i puno razloga da ja vjerujem u čovjeka. U stvari, ta ista vjera s kojom vjerujem u Boga je ta ista vjera u kojom vjerujem u čovjeka. I ako ja vjerujem u čovjeka, ja njega stvaram. I on mene stvara. I što u njega vjerujem... I naravno da se bojim, bojim se, naravno da je se meni provincijal bojao meni, mene stavite za gvardijan, pa to, to je apsurdno, pa to, to je, to je, to, pa to nije smjelo biti. Kako će? I sve moramo uh, odluke praviti u strahu, ali ipak, ipak ovaj je trebao vjerovati u svoje ređenje u svoje svećenje što treba je vjerovati u onu djevojku koja je došla hmm. da je ona vrijedna njega i on vrijedan nje a on, on nije vjerovao u nju strah je bio jači i, i svakoga dana kad ja i malo i veće stvari odlučujem samostanu zajedno sa zajednicom u stvari meni pokretačka snaga mora biti duboka vjera u čovjeka koji je tu sa mnom tako da ja u stvari svakoga dana povjeravam svoj život u, i stavljam ga u ruke ljudi koji su komene. I dajem, moja će odgovornost biti u potpunosti ostvarna tek kada je podijelim s ljudima oko sebe, u vjeri. Tako da a, pomažem i njima da se oni ostvaruju kao što se ja ostvarujem, jer mi u stvari, dijelimo isti život, dijelimo iste odgovornosti i moramo dijeliti evo te zadatke koje i te darove koje imamo zajedno svakoga dana ali dijelite naravno onda i milosti posljedično. točno i onda kada dođe i kada čovjek prođe taj jedan korak hu hoću li ovo smijemli onda bog otvora evo, i nagrađuje evo dobro si postupio i evo na samom kraju za sve vas dragi slušatelji koji ste sad možda u velikom strahu Frasvetozare, Maslinska gora Da Znate uh, ko je bio zajedno sa Isusom u Maslinskoj tamo u onomu bio je Juda On je bio bili su drugi isto tako i Juda nije smio nije se usudio ići dalje bez onih 30 srebrnjaka. On nije smio. On nije se usudio dalje živiti, on je morao, on je vjerovao da on mora to imati. Apostoli su apostoli su i, i njima je strah bio u, punini prisutan u čitavom biću. Čak je Petra u jednom trenutku zahvatio još gore nego judu. Ali ipak, evo, i Petar se usudio. Naravno, Isus odlazi kamo treba ići. I ta muka je sam prolazna stanca. On tu nije ostao. On nije tu ostao bidjeti i čekati što će se dogoditi. On samo prolazi kroz taj proces. Petar isto tako dolazi tu. On je spreman tu patnju i, i, i on je spreman na taj pad i tu pogrešku, ali vidi što je učinio i onda još jedanput možda posljednjim atomom svoje snage, on odlučuje vjerovati svome gospodinu i prihvaća rizik taj, slijediti ga i sve ono što prolazi i dolazi na tom putu što će susresti. I zato masinski taj trenutak stati pod maslom s gospodinom je u stvari naš kruh svakdanji. Mi to ovako ili onako svakoga dana doživljavamo negdje gdje nas zahvati strah, ali mora se dalje. I molimo za milost. Evo nogometaši, oni treniraju, treniraju svoje vještine sportske. Mislim da i mi tako mi se ne ide neka na molitu. Tako mi se ne ide. A, a idem, idem. I, i, i, I strah me je što će molitva moja donijeti meni. Strah me, svaka je, molite, ustvari stvari, odlazak u nepoznato. Mm -hmm. Što će se dogoditi? Ona je rizik. Ona nema logiku ovoga svijeta. Ona nema opravdanje u ovom svijetu. Ona je sama po sebi odlazak u nepoznato i ona je stalno to vježbanje živjeti u predanju, u predanju i ne ravnati se po strahu. I nakon ove teške... Noći na Maslinskoj gori dolazi vrlo brzo uskrs, uzašašće, pedesetnica, zapravo život tek počinje. I to je put kojim, kojim ide vjernik. Kako je teško nekad otići na misu i izmoliti molitvu, ali to je uvijek korak prema ma nekoj iskri uskrsnuća. Kako je teško, recimo, ono smo malo prije Hoćemo li roditi još jedno djete? Svi mogući argumenti su protiv. Ništa nema, ni ekonomski, ni mentalno, ni praktično, što bi bilo, evo da, zeleno svjetlo da se to dijete rodi i onda u toj absurdnoj situaciji muži, žena, otaci, majka odlučuju, odlučuju protiv svake logike odlučuju biti još jedanput otac i majka i to im dijete pokaže neke darove. To, to u stvari dijete uzima ona svoje roditelje za ruku i pokazuje im čudesa koja ljudske oči nisu vidjele i ljudske uži nisu čule. Što im to dijete je spremno sve pokazati, to je uskrsnuće u stvari. Dobro, Sveto Zare, hvala na današnjoj emisiji. Stvarno hvala je vama. bilo poticajno i dragi slušatelji, vjerujem da i vama shvaćanje straha više nije isto i, i da ste vidjeli nadu zapravo u, u ovim našim promišljanjima kroz prošlih 45 minuta. Uh, ovo je zadnji put da se srećemo prije Uskrsa. Nećemo vam još čestitati uskrsalan. želimo jako puno radosti i još puno strpljivosti u ovom periodu do Uskrsa. I ponovno se čujemo za mjesec dana u još jednoj emisiji Poziv u svijetu. Mir i dobro. Isus moj, sebe si sama predal. Isus moj, na križu si završio. U ranama krvi obliven, postavljen od svih zaboravljen. Isus moj, sebe nisi Você nasceu no olho do dia E isso é meu saber se se ama verdade